İzlədiyiniz esperarei, você está a conversar, tu vem aqui pra gente se entender sei lá, o seu olhar desencontrou o do meu, meu coração tá tonto do seu, eu tô querendo novamente te ver, pra hoje a gente eu falar pra você, a indecisão apertou no coração, aquele aperto que é sim ou não, só de pensar em dia te perder, fiz essa canção pra você não esquecer, olhar pra mim, deixa eu olhar pra você, vir mais perto que hoje eu vou te dizer, minha o seu corpo ao meu O seu peito nunca me esquecer eu Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco a estrela por um beijo Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você, meu lar Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você que comigo uma mão foi de verdade que tem da minha vida acontecer eu toco uma estrela por no um bece eu troco aquela lua pelo seu olhar eu deixo de viver meu paraíso minha verdade é você meu lá la la la ajudar quem me ajudou transmitir a paz transmitir a fest